Där. Då kör vi igång för 10 poäng. Tjena Kinnar. Jag hörde av Dennis att det började dra ihop sig. Bara fyra omgångar kvar av vem där nu? Kanske lägga ni en chansapp mig på fyra poäng eller Jörgen. på 10 poäng då. <laughs> en hunch, <hans>. en hunch. <laughs> ja, du kände lite där, va? Ja, jag köptes av Roman och jag var en av de första ryska importerna eftersom jag kom 2003 till klubben. Jag är född 1981 och är fortfarande aktiv. Dock inte längre i Chelsea Jag föddes i Paddington i London Ja, precis samma namn som den björnen som ni säkert funderade på Han med hatten och resväskan som alltid är så himla trevlig Min karriär startade i London Men inte i Chelsea utan i Hammers Jag gjorde det vi så. här. Yes, där men... kommer den på 10 poäng Jesus. Sitter han du i lite nervös hemma Men kan kanske? du bara säga, min första ryska import Tror jag det? Han, ja, han är roman och köpte det där Aha, Jag tror att han kom inte han... från Ryssland Nej han är inte ryssland Jag att skoja till mm. ja, mig eh, Min karriär startade i London Men inte i Chelsea utan i Hammers Jag gjorde debut som 17-åring Och stannade i West Ham till 2003 Får jag gissa? Ja men då får du botta poäng sen men får... mm. Ja jag säger Jörg Lunkrist. 8 var en. Ni tog verkligen mig på orden där. Det är bra att du kör i Lundqvist så att vi inte dig. <laughs> ja, det men det är bra. bra. Då ska jag försöka få jag läsa klart för dig. Ja, ja, ja. Ja. Ska, ska du också isa? <laughs> ja, du kan vänta ut. Jag väntar ut. Lägg ifrån er det grejen. Ja, jag, ja, jag måste skriva. Redan som 21-åring kröntes jag med kaptensbinden och blev Hammer of the Year. Året då faktiskt West Ham och du Premier League. Jag ville inte då fälla mig ner och vägrade att skriva på ett nytt kontrakt och blev köpt av Chelsea efter att faktiskt även blivit jagad av United som var ju väldigt bra då. Summa blev cirka 70 miljoner. För åtta poäng. Nej. Jo, han är en det. Du kan lyssna på Du lyssna på sexan, sexan också. också. <laughs> okay. Under mitt andra år i Chelsea så fick vi mycket skador. Bland annat på Damien Duff och Arjen Robben. Det gjorde att jag fick spela kontinuerligt i året som vi faktiskt vann ligan. Året efter skadade jag mig och min utvecklingskurva som tidigare bara hade gått rakt upp började vända lite sakta neråt istället. Och jag fick även andra skador i Chelsea och där jag faktiskt ändå var kvar till 2010. Men i slutet ska vi ja, säga att det blev santigt. inte så mycket spel. Totalt sett så gjorde jag 183 matcher och satte dit 27 mål. Och det ser ut som sportcheferna gissa fel här. Ja För sex poäng. Mm. Vet du vem det är redan eller? Alltså, jag ja, är men Jag tror mig ja. ja, ja. för, för sex poäng <laughs> Under samma tid som jag var i Chelsea Så spelade jag i landslaget Det blev 56 landskamper och 10 mål Några av de kamperna Kom faktiskt i och för sig Under West Ham-tiden också För jag var ju ett av de största löfterna i England Men jag var inte särskilt stor Jag var 1,76 cm Precis som den snabba ytten I Premier League-podden är jag hade en bra tid Mellan skadorna i England Vann Premier League tre gånger FA-kuppen tre gånger Liga-kuppen två gånger Och sen blev jag faktiskt årets spelare i Chelsea 2008 Det var en stor ära Jürgen vill gissa Ja, jag gissar På ja. sex poäng Snyggt För fyra poäng Efter skadorna så kom jag inte igång igen Utan blev såld till Västkusten och till Liverpool Där jag hoppades få igång min karriär Med min snabba och tekniska spelstil. Jag kom på free transfer och var Roy Hodgsons första värvning. Det gick inte vidare verkar för mig och Roy så vi båda blev, blev ivägskickade. Roy tog över landslaget och jag drog till Frankrike. Är ni nöjda med era mm. Ja, Det ser väldigt bra ut. Mm. Tycker jag också. För två poäng. Efter utlåningen till Lille så kom jag hem till Liverpool. Men Rodgers fick aldrig något större förtroende för mig utan jag lämnade 2013 och gick tillbaka till moderklubben West Ham. Där spelar jag än idag och glimtvis så kan man se glöden från det heta kölet jag var en gång. Jag är nu kvist. Jag vad gissade du på? Nej. Ah, jag, ah, jag var... vill höra vad du gissade Nej, ja, ah, jag var så jävla dum. Jag vart ryktes med här att jag måste säga ah, jag skulle Frank Lampard när jag hörde West Ham där så det ah, var. Men det var, det var helt... ingen dum gissning till ah, gä. Det, det var helt okej. Okay. Eh, sen vad har du berättat? Joe Cole. Joe Cole. Ha, Joe också. Cole. Nej, en tia där. Måste vi räkna ihop där? Det, det kommer fin. att ställa en fråga mot andra här nu. En fin liten snabb anekdot om Joe Cole. Jag kommer ihåg när jag och Jörgen Söderberg sitter på lokala haket. Det måste vara varit där omkring. Han spelar Så Han kanske var 19 när man, när man gjorde så här tripplar för 20 kronor. som där som aldrig gick in med en sjuka. Och då kom jag, satt en sån trippel. Westens ligger under efter första. Och då satt jag så här. Jörgen, om Joe Cole gör mål. Och så här sitter då bjuder jag på en pizza. Och vad fan? Just man det. vann ju så här 200 spänn igen, Då går jag och Cole in, jag heter tryckande andra någonting. Så han fick. Vann 200 spänn, och fick bjuda honom på en pizza. Så det var ju fan ingen kvar Just det. vi ser ju med B Ah, vad fina tider. Just.